Та й новітні технології позбавили нас цього клопоту, давши нам телефони, айфони, компи і таке інше. Почну здалеку в надії, що мені вистачить двох аркушів паперу, які випадково все перезалишили в шухляді стола. Там знайшов і ручку, тож вирішив, що це добрий знак згори, і ти дізнаєшся правду про мене. Пам'ятаєш, як я тобі сказав? Іноді про людину, думаєш, інакше, ніж є насправді. Прийшов час дізнатися правду про мене. Боротися за звільнення своєї землі від сепаратистів та терористів я вирішив одразу, як тільки побачив їхні паскудні пики в нашому місці. Це було ще до того, як ти зібрав усю нашу Лугандію і кинув заклик, не сидіти, склавши руки. Так було вирішено покинути власну справу. Я не міг чесно і відверто розповісти батькові про свої наміри. Моє рішення покінчити з виготовленням меблів, він сприйняв штики і сказав, що більше не буде мені ні в чому допомагати. Я опинився перед вибором – заробляти гроші чи захищати батьківщину. Вибрав друге. Батько психанув і наказав не потрапляти йому на очі. То було на краще. Навіщо наражати його на небезпеку? Він у мене найкращий батько у світі. Я продав свого китайця подарунок батька, хоча любив донестями свою автівку і купив непримітну ниву. Для чого? Щоб не запідозрили сепери, що я працюю на українську армію розвідником, бо хто повірить, що інак на крутій таці згодився працювати за тисячу гривень. Тому влаштувався їм возити воду. Так, я мав змогу щодня рахувати кількість ворогів та техніки, вивчав їх дислокацію і передавав своїм. Хочеш запитати, чому не поділився таємницею з вами? Одних не хотів наражати на небезпеку, іншим не довіряв. З першого дня, коли я опинився на боці терористів, я знав про це. А хто б міг подумати, що Іван також вступить у лави захисників? Я справлявся сам з роботою, тож вирішив, що про це ніхто не повинен знати. Вони про все дізналися три дні тому. Звідки? Не знаю досі. Здав з усіма потрухами якийсь зрадник, про якого я вряд чи колись дізнаюся. Три дні катувань, і я дізнався, що пекло існує на землі. Найжорстокіші вишукані тортури знають кадирівці. У них у цьому великий досвід. Я підтвердив, що працював на Укропів, і це їх ще більше розлютило. Найманці з сусідньої країни більш хитрі та помірковані. Вони хотіли завербувати мене на свій бік, щоб я працював у розвідці на них, бо маю доступ, на інші блокпости, але швидко зрозуміли, що я ніколи не стану зрадником. Хоча у ваших очах, та й навіть для всіх знайомих та рідних я вже зрадник, бо мене не раз бачили разом із сєпрами. Не знаю чому, мене не розстріляли відразу, але вирок мені вже винесли. Важко сказати, яка мене чекає смерть від кулі росіянина, чи кадирівець переріже горло, як барану, але зараз я в такому становищі, що позбавлений права не те, що жити, а й вибрати собі спосіб померти. У мене перебита колінна чашечка на лівій нозі, розтрощені на ній кістки, але я волів би жити інвалідом, навіть без ноги, якби її мені відрізав якийсь а й болить, головне, щоб жити». Бачте сонце, небо, батьків, тебе, Геннику, і нашу Лугандію. Дідько, Геннику, ти не повіриш, але я плачу. Сиджу спиною до інших затриманих, пишу листа на підвіконні і беззвучно обливаю слізьми. Якби ти знав, як мені хочеться жити. Лише коли стоїш на порозі вічности, розумієш цінність, Життя Скільки ж залишиться Ненаписаних мною пісень Я ніколи не поїду В турне країною Зі своєю групою А так хотів слави Та визнання Ні, я не шкодую про свій вибір Інакше не зміг би Але чому так боляче І чому так хочеться Жити Я знову заливаю папір краплями сліз Мов дівчисько я слабак? Можливо, але я не зрадник. Шкода, що про це ніхто не дізнається, якщо ти не знайдеш цю записку. Я сховаю її десь тут, в цій кімнаті, залишаючи надію на малого. Пам'ятаєш, серія з нашої групи, якого ми кликали малим. Його теж затримали, бо бачили, як ми спілкувалися. Хлопці також били, але я поклявся, що він до моєї діяльності не має жодного відношення. Здається, повірили, бо малий справді ні до чого, тому його повинні відпустити. Якщо він опиниться на волі, то розповість, де я знаходився в останні дні свого життя, а ти знайдеш цю кімнату. Де сховаю? Нікому не розповім. Тобі, Геннику, залишу якийсь знак. Ти у нас кмітливий. І розумник. тому знайдеш мою писанину. Не хочеться, щоб люди плювали на мою могилу. Дітко, я знову розкис. Розумієш, боляче йти з життя, не залишивши по собі нічого. Ми збиралися цього літа поїхати, як завжди, на відпочинок у Слав'янськ на селоні озера. Уже нема тієї Лугандії, яку ми собі створили». Життя внесло корективи в наші плани, а війна взагалі їх перекреслила. Яшки вже не буде з нами, він продався за 30 срібників. Загинув наш добряк Льончик. До речі, знав, що ти з ним ночами клеїв листівки і вивісив український прапор. Антон просто втік з міста, але маю надію, що не забув про нашу домовленість і приїде. Ви знову зможете разом збиратися. Хотілося б, щоб з вами був Іван. Розумію, що він воює на іншому боці, але він таки вірить у те, що збудує нове життя в Новоросії. Він помиляється, тому рано чи пізно зрозуміє, що схибив. Можливо, до цього кроку його підштовхнуло фінансове становище, але пішов він до полченців. Не за двісті гривень, як Яков, тому є надія на каяття. Шкода, що я цього ніколи не дізнаюся і вже не порадую вас новеньким хитом. Добре чути, як навколо не стихають бої. Наші на підступах до міста, тож залишаю собі один відсоток зі ста надії на своє звільнення. Як не хочеться помирати. Але я не стану перед ворогами на коліна І не буду просити пощади Я плачу Я люблю життя Я люблю вас усіх Прощавайте Ваш Нік Никон китайць Називайте як хочете Але не вважайте мене зрадником 22 липня 2014 року Унизу Никон намалював смайлика який усміхається. Очі в Геннадія застелили сльози, і він довго дивився у вікно, туди, де видно синє небо, яке звідси бачив останній Никон. Як можна було не здогадатися, на що натякав нік? Кілька разів він перебувався сказати, що не продавався сепаратистам, а Геннадій не зрозумів його, і тепер буде все життя шкодувати. «Прочитав?» – обережно спитав Сергій. «Усе написав?» «Так, хто його застрелив?» «Не можу сказати», – похитав головою Сергій. Бойовик був у Балаклаві, сховав обличчя за маскою і без вагань випустив у ній кулю. «Обличчя можна прикрити, а от совість нікуди не сховаєш», – зітхнув Геннадій, де його поховали. «Батько забрав тіло в Лисичанськ, Самі поховав. У тебе є його адреса. Ні, сам хотів у тебе дізнатись. Я тебе підкину додому. Поквапливо сказав Геннадій і сховав у кишеню листа.